2000 eta hamazazpian plazadatu zuen Kukai konpainiak topa izeneko ikuskizuna. kaleko ikuskizun bat da e, Bartzelonaako Brodas broso konpainirekin ondu duena. Ba, uztaritzeko kirol etaezker eskerparetan ikuusia izango dugun dantza ikusgarrietako bat izango daunakoa eta dantza tradizionala IP o uztartzen duen kaleko ikuskizun honi buruz mintzatu izan gara, Kukaik dantza konpainiakoo Urko Mitxelena dantzariarekin. Eh, Barselorako Bros konpainiakoo bikidek parte hartzen dute eta Kukai dantzako beste bi parte hartzen dugu. Eh, bertan ba, bueno, hori 1007. urtean e, ba, hori, pentsatu zen ikuskizun bat egitea elkarren artean eta pizkat ba, bi, bi munduak, bi dantza konpainien munduak uztartuz. Eta, bueno, saiak era hortan, behintzat. Eta, beraiek, ba, hori, hipopa, e, hipopa, eta bai, kaleko gantzakerak ekarri zituzten, eta, eta gu, ba, bueno, gurea, gure mundua, euskal nantzatik abiatuta, eta, eta gaur egungo ikuskizun bat, egiteko asmoz. Eta oso, bueno, oso lankidetza lankidetza polita izan zen egia esan. Uhum. Ze, bueno, ikusi genitu ere bazi dela ezaugarriak daugarriak, beraien, Zeraien dantza estilokoak, eta eta gureak, ba, ba, ba erraiz altzirela pixka bat guztartu, eta edo, ba, emaizakin ba oso pozikatu ginen, eta, ba, eman aldi freskoa, e, harina, ba, jende guzti gantzako, la, erraizia esango nuke, eta, eta hori, hori da eskeniko duguna darun batean, bai. bai e, esango genuke bi mundu hauen elkarrezketa bat ikusiko dugula? Ba bai, bai, esan daiteke bai, bai ze beti kurioso, ba, igual e, bueno, Kataluniatik edo dantzan ari gehala edo, ba, bueno, lau bak e, oso antzera jantzita gaudet, ez, ez, ez berdin zen, baino, e, gero, ba, bai dantzatzen ditugu pixka, eta ba, bueno, guk, e, guk emandako bai, mugimenduak, edo dantza estiloa pixka bat, eta baita bera hiek emandakoa ez, eta baino denek dantzatzen dugu dena. Mm -hmm. eta, eta, bueno, kuriosoa, ba, ba, han, han gauden ean, eta ba, jendeak ikusten, ba, euskaldunen batean ditago, eta jola, guzti dugu bai euskaldan zariago azeatela, ezak izatea, eta bueno, bas, horita izaten da, bai. Bakukai Dantza Konpainiakurko Michelena Dantzariaren adierazpen hauekin geratzen gara eta gogan hartu bera zeustaritzeko kirole eta eskerparetan atxaldeko lauter dietati goiti Dantza ikuskizunak izango ditugula eta sartzea amabi eurotan da. Izartxo, astapenetik, kukai eta ahatik taldeak izango ditugu hartxalde partean ikuskizun ezberdinekin.